А від переданої їм звістки, що панська розправа має розпочатися з їхнього рідного села, всі зацепеніли. Серед похмурого мовчання пролунав стогін і дитячий плач. Але деякон підвищив голос і заглушив смутний настрій. «Не час плакати», – вигукнув він рішуче, – «сльозами горю не поможеш, а стогнаннями не умилистовиш наших катів. Супроти звіра треба стати звіром» а заступники в нас лишилися одні – ніж і вогонь. За кров – кров, за наших жінок і дітей їхнє падло. Вихором рознеслися в натовпі слова деякона і запалили помстою і злістю сотні очей. На бурхливій, але короткій раді вирішили деякону залишатися в селі, щоб у разі небезпеки негайно сповістити загін неживого». Який розташувався в лісі неподалік від Лисянки, спорядити підводи, скласти майно разом з обозом відправити дітей, жінок і хворих до лісу, а Петрові з прісею, не гаючись, поспішати до монастиря. Що ж до батюшки, то, незважаючи на всі Петрові умовляння, незважаючи на прохання і сльози всіх парафіян, отець Хома на відріз відмовився виконати волю Залізняка і рішуче заявив, що він помре біля того вівтаря, служителем якого поставив його Господь. Після такої категоричної відповіді Петру не залишалося нічого іншого, як тільки мовчки скоритися волі батюшки і готуватися до від'їзду з прісею. Його квапили титар і отець хома, котрі розуміли, яка страшна небезпека загрожувала дівчині. Того ж дня надвечір Петро із сестрою вирушили в дорогу на двох добрих конях, бо Прися з дитинства чудово їздила верхи. День був дуже паркий, і хоча сонце вже хилилося до заходу, у повітрі зовсім не відчувалося прохолоди. Повите білястою млою небо дихало нестерпною спекою. Жоден листок не ворушився. Пелюка, яку здиймали копита коней, довго висіла в повітрі і повільно осідала на розпечену дорогу. Петро прися їхали мовчки, поринувши в свої думи. Дівчина раз по раз озиралась назад, щоб іще поглянути на своє тихе гніздечко, в якому зросла, із якого вирвали її нині і несли невідомо куди бурі житейського моря. Та хатки села, збігаючись ближче і ближче, злилися в одну смужку і врешті зовсім зникли за обрієм. Глибоке зітхання вирвалося з прісених грудей, вона глянула востаннє на повиту і млою долину і, рішуче обернувшись, наздогнала Петра та поскакала поруч з ним. Так вони мовчки проїхали ще верст із п'ять. Петро кілька разів стурбовано оглядався назад, але пріся, заглиблена в свої думки, не помічала цього. «Ех, буде гроза!» – вимовив нарешті з досадою парубок, знову оглядаючись назад. Пріся озирнулась, Хоча не відчувалося й найменшого подиху вітерця, західним краєм неба повільно пливли темні хмари, і їх обриси різко вимальовувалися на світлому тлі неба. «Підганяй коня, Прісю, хоч би завчасу достатися до лісу», – завважив Петро. Обоє пустили коней в чвал. Тим часом хмари швидко росли і заволікали небосхил. Призахідне сонце просвічувало крізь них кривавою плямою, кидаючи на землю зловісний вогнений відблиск. Здалеку почувся глухий гуркіт грому, швидко темніло. Нарешті на обрії показалася зубчаста смуга лісу, і незабаром Петро Прися Пріся вузькою стежкою в'їхала під склепіння дубів. Ну, слава богу, що добралися, промовив Петро, обмахуючи шапкою, розпашили обличчя. Тут уже безпечно. Ти не боїшся грози, сестра? Ні, чого ж її боятись? А от чи скоро ми доїдемо до монастиря? Скоро, тільки ось стемніло, хоч навпомацьки йди. Та зрештою, байдуже, я добре знаю дорогу. Прися оглянулася, уже й в полі стемніло, а в лісі й поготів. Тільки но подорожні дорожні на кілька кроків від озлісся, як одразу ж пірнули в непроглядну пітьму. Вона під деревами була така густа, що, здавалося, стовбури тонули в чорній стоячій воді. Вгорі, крізь просвіти, між гіллям проглядало майже чорне небо. Лиховісно шуміло над головами подорожніх верховіття велетенських дерев.